Komna till Radio Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig har jag vår spökliga gestalt som vi kan se i fönstret, Pavo Åh, ah, Du kan se mig, jag trodde det hade gömt mig så väl och var lite genomskinlig, men ja, okej okay, här är jag, hallå där Danny. Hallå på dig, Paavo. Jag misstänker att det är ektoplasman som avslöjade dig. Den, den syns väldigt tydligt. Och ja, Det är antingen ektoplasma eller någon som har haft en rejäl förkylning som eh, har lämnat spår efter sig. Och Du låter lite för kry för att jag ska kunna anta att du, du är lite snorig. Ja, näsan håller sig torr i alla fall. Så det måste vara det andra kletet som jag har råkat lämna efter mig. Men... Eh... Ja, på det andra viset är det väl för din del, du har ju inte varit så väldigt kry på sistone. Nej, jag, jag har varit ute och sprungit i dimman, letat efter spökhus alldeles för mycket. Så jag, jag drog på mig en riktigt arg förkylning. Och jag har faktiskt legat ett par dagar och bara rosslat och bara hustat och bara snorat. Och bara undrat var tusan jag är någonstans. Lite, lite feberförvirring och allt annat spännande som har en rejäl förkylning till. Så mm. det är faktiskt första dagen som jag känner mig... Ja hyfsat okej okay igen och, och så sitter jag här men, men det blir spännande att se om det blir en hostattack eller någonting under tiden. Det, det hoppas jag att vi undviker. Om, om det skulle vara något, något obehagligt ljud i bakgrunden då, då, då säger vi att det spökar helt enkelt. Det, det är inte jag som rosslar. <laughs> Nej, nu vet man ju aldrig vad som händer i de här eh, mörka hösttiderna. Vad det är för ljud man hör och var det kommer ifrån. Så eh, ja, det kan ju mycket väl vara någon molnare eller gast som eh, håller på att förroa sig bakom dig där. Du får hålla ögonen öppna, tror jag. Och det är riktigt härligt att höra att du så fort du blev kry igen att det första jag vill göra det är att sätta mig ner och prata lite film tillsammans med, med mig. Det, det uppskattar jag verkligen. Ja men det var, det var första prioritet faktiskt. Jobb, ja okej okay, visst för all del det ska göras det också. Men film, film är viktiga saker. Prata med Pavo, <laughs> viktiga saker. Det är, det är det jag måste fokusera på. Om jag ska bli kry till någonting, då är det att sitta här och prata. Jag kan inte tänka mig något annat. Det här är en sådan stor del av veckan att jag, jag kan inte tänka mig att, att hoppa över det. Nej, naja, speciellt nu när vi ska tackla ett ämne som är oss båda ganska nära hjärtat vad jag förstår just det här med de lite spöklikare filmerna när man är på ett ställe där man hör ljud och man inte riktigt vet vad det är som gömmer sig, om det är någonting farligt som döljer sig i det tomma. Ekande huset eller vad det är som försiggår och försöka nysta upp det mysteriet. Det, det verkar vara filmer som vi båda tycker om att få, få uppleva. Jo men det är så mysigt att få lite sånt här rys ibland. Ett, ett riktigt mysrys så att säga. Och för att komma in i det här mysryset så har jag på sistone också suttit och lyssnat en hel del på såna här creepypastas och... Ja, det finns många riktigt kassahistorier där ute, men där finns också en hel del som verkligen kan få det att isas längs ryggraden. Så ja, i all feberdimmat så har jag lyssnat på en hel del spökerier och jag har tittat på den här filmen och jag känner mig så taggad nu. Det här ska bli så mysrysligt att ta sig an, för jag gillar när vi tar den här typen av historia dessutom som inte bara är... Jag Ja, en samling jumpscares och andra sådana saker. Utan man, man lägger mycket tid på att bygga stämning, att bygga atmosfär, att bygga rollfigurer, deras interaktioner, deras relationer och allt sådant innan man börjar att spöka loss. Ja, verkligen. För den här filmen vi har kollat på, den tar ju verkligen tid på sig. Den... –vill etablera stämning. Den vill ta sig an karaktärerna. Den är ju i stort sett uppbyggt mer som ett drama än någonting annat. Och sedan spökerierna, ja det är ju nästan det, det minst väsentliga i historien. Det är bara någonting som figurerar runt om och det är istället... Själva karaktärsutvecklingen, vad som händer under de här extrema eh, omständigheterna som filmen fokuserar på. och ja, Det tycker jag är, är väldigt spännande att uppleva. Samtidigt så är inte spökeriet oväsentligt, absolut inte. Det är inte mm. så att de bara har häftat på det därför att ja, vi har ett drama men det är lite tråkigt, vi lägger in lite spökerier- Nej verkligen inte utan har man lagt ner mycket tid med att försöka balansera det här vardagliga dramat med de här väldigt säregna rollfigurerna och så helt plötsligt börjar det hända ett och annat och det är väldigt svårt för de här rollfigurerna att ta åt sig vad det är som händer egentligen. V vad är sanning? V vad är fantasi? V vad är lögner? V vad är det som pågår egentligen? Och ja, jag, jag gillar när det finns någonting mer att bita tag i än att de slänger fram någonting framför kameran, spelar ett högt ljud och så säger de Ha, blir du rädd nu? Mm -hmm. Ja det, det är en, en viss skillnad i utförandet där och eh, den kompetens som krävs det är det ju definitivt och här har man ju verkligen bemödat sig med att väva in det övernaturliga, det spännande, det skräckinjagande i det här kostymdramat som det ändå är och eh, gjort det på ett sådant vis att rollpersonerna har ingen aning om vad som för sig går, vad som är sanning och vad som är lögn. Vi har ingen aning om vad som för sig går heller. Och tillsammans försöker man liksom dra i trådarna och se vad som händer. Men man kan aldrig vara riktigt, riktigt säker. Och det är en av den här filmens stora styrkor tycker jag om jag ska säga det redan nu. Det är just att man bygger upp den här nervositeten och den här spänningen på att så... –fantastiskt vis ändå att eh, man inte har mycket av en aning om vad som kan hända. Det ges hela tiden små ledtrådar, men ja, det är inte alltid eh, man sätter ledtrådarna på rätt plats i det här pusslet. Nej, och det är det som är det fina med den här filmen och den här historien. Att man, man kan faktiskt se den här flera gånger och hela tiden upptäcka nya detaljer för... Den är väldigt intressant skriven och den är väldigt intressant upplagd. Och när man vet ett och annat så får dialog och annat helt ny betydelse. Och ja, det, det finns mycket att bita tag i kan man väl säga. Mm. Men samtidigt skulle jag vilja säga en sak i kontrast till vad jag sa innan. Jumpscares behöver inte vara ett problem. En välgjord jumpscare kan vara riktigt effektfull- men det har blivit någonting i modern skräckfilm och moderna ja, thrillers att det är det enda sättet att skrämma folk på. Man orkar inte bygga upp atmosfär, man orkar inte lägga ner tid och energi på rollfigurerna mm. och då är det det absolut enklaste sättet att skrämma publiken på Så det blir ju en klyscha tyvärr. Någonting som hade kunnat vara ett riktigt effektivt redskap i den här verktygslådan. Det överanvänds till en nivå som gör att det blir fullständigt oanvändbart egentligen. Och det, det får ju en ju att längta efter filmer och berättelser där de inte använder sådana och det, det är faktiskt tragiskt tycker jag. Ja verkligen. Ja, en, en bra jumpscare den är ju uppbyggd i, i tre faser om man frågar mig. Det är ju uppbyggnaden av det hela, det utförandet eh, och sedan är det belöningen efteråt och att det, det faktiskt har en betydelse att det eh, för ändå en, någonting till historien där och har ett syfte. Vilket inte många jumpscares har egentligen. Utan det, det bara fokuserar sig på själva utförandet. Som bara klipps in lite snabbt och sen är det bra med det. Och det fyller ingen funktion, har inget syfte, ingen mening. Och det, det bara blir en, ett totalt meningslöst överraskningsmoment. Ja, tyvärr. Och lyckligtvis så har vi sluppit väldigt mycket menlöst i den här filmen för det märks att väldigt mycket här är noga genomtänkt, är noggrant strukturerat och eh, det är väldigt få jumpscare som vi säger så. Mm -hmm. Men det är väl hög tid att vi drar på oss våra spöklakan och tar en lite närmare titt på eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Others från 2001 med manus och regi av den stora spanjorden Alejandro Amenabar. Och om man ska beskriva The Others för någon som aldrig har hört talas om den och inte alls vet vad det är för en film så är det ju en klassisk spökhistoria om ett hemsökt hus där man inte riktigt vet om det faktiskt spökar eller om det är psyket som spökar istället. Vad är det egentligen som händer? Såg jag verkligen det där? Hände det där? Inbillar jag mig? Och så vidare och så vidare. Och det finns ju så mycket man kan göra med en sådan historia. Vi tittade ju förra året på Crimson Peak som har lite utav samma element som den här historien har, även om de utspelar sig i, i väldigt skilda tidsåldrar. Men det är samma sak med ett stort hus där det kan hända både det ena och det andra, men inte riktigt vet vad som är upp, vad som är ner, vad det är som händer egentligen. Men där Crimson Peak är, ja lite yta över substans som vi säger så, så satsar The Others extremt mycket på att fokusera på innehållet här, att ha ett så välskrivet manus som möjligt. Och det är väl någonting jag kan påstå redan från början. Det här manuset är sällsamt välskrivet. Jag, jag har verkligen svårt att hitta någonting som är fel här. Mm, ja speciellt när man ser på att det här ska vara mer åt skräckhållet vilken typ av skräckfilm har egentligen den här formen av intrikat berättande och så välstrukturerade scener som eh, faktiskt fyller en funktion och eh, går och stegras från den ena scenen till den andra på ett magnifikt sätt som långsamt långsamt Börjar småskydda när man börjar inse vad det är som för sig går. Och ja, det, är, det är en klass i berättandet här som det inte finns i, i väldigt många andra skräckfilmer om man ska vara ärlig. Och det är riktigt härligt att få se det här. För Amana har ju tagit den här filmen extremt seriöst. Vilket är härligt att se. Eh, skräck behöver inte bara vara Lachulaibans med, med blod och effekter utan det de kan fylla ett syfte också det kan finnas någonting att berätta det kan eh, finnas mänskliga känslor eh, som vill få uh, utspel i en sån här berättelse, någonting man vill skildra uh, om mänskligheten och det verkar ju jag vara bara vilja med den här rollen och ja, det det känns från nästan första rutan i den här rullen att hmm, det här känns lite annorlunda. Någonting man inte har sett förut. Det märker man på något oförutsägbart vis. Så, där, så börjar det direkt känslan att komma in i kroppen där, och det, det fortsätter och fortsätter att stegras och stegras. För allting är så propert och stiliserat. Det är verkligen ett kostymdrama Om man bara kastar en hastig blick på det hela Men samtidigt är Det är någonting som inte stämmer här Det är någonting som är fel Både med Miljön de vistar sig. Ingen av karaktärerna verkar bete sig riktigt som man är van vid. Och kanske som de borde agera här. Vad är det som händer egentligen? Och det, det är den här ovissheten som i alla fall för mig gör The Others till en så, så sällsam och spänningsfylld upplevelse. Ja verkligen. Och en aspekt som jag också är väldigt förtjust i här det är att. Det här är så välgjort både i miljö, i kläder, i allting så att hade man tagit bort spökaspekterna här då hade det här fortfarande varit ett kostymdrama värdigt BBC för om det är några som verkligen vet hur man gör kostymdrama av kvalitet ja, det är britterna helt enkelt. Och den här filmen har... Utan tvekan den nivån på precis allting. Nu har de ju haft en betydligt större budget och de har Hollywood i ryggen och folk med lite fingertoppskänsla som har varit involverade. Så det, det är ju många lyckoträffar här kan jag redan säga. Men det betyder inte att det är en film som är... Helt felfri om vi, om vi säger så. Jag skulle vilja påstå att manuset och dialogen är väldigt välskrivet och det tar den tid det behöver för att verkligen etablera saker och ting. Men jag kan ändå tycka att den är... Den är snäppet för lång för sitt eget bästa. Och jag skulle nog skylla manuset för det faktiskt. Att de, de har verkligen proppat in så mycket som möjligt de bara kan. För att göra det här så spännande och intrikat som möjligt. Och man hade kanske kunnat skava bort lite grann i alla fall. Lite av de här scenerna som egentligen inte har så mycket med den överhängande handlingen att göra. Men samtidigt så... Ja, jag oroar mig för att man hade förlorat rollfigurerna lite grann- om de inte hade fått utrymmet som de får. Mm. Men jag, jag står där och svärgar fram och tillbaka. Jag hade velat ha en, en lite mer tajt upplevelse- och samtidigt så, så vill jag att rollfigurerna ska få utrymmet- som de faktiskt får. Ja, jag förstår den tudelade känslan du har där. För ja, det här är en, en lång film och den kan kännas lång också på sina ställen- men eh, om man tänker tillbaka och, och försöker dissekera berättandet här- vad kunde gjorts annorlunda, vad kunde man skarvat bort- så är det inga eh, bra val egentligen. För här är det ju en film där varje scen verkligen fyller en funktion- eh, som har någonting att berätta av vikt. Men eh, ja, det är ju samtidigt en film som... som har väldigt lång tid på sig i berättandet. Det måste vara stilla och tomhet mycket i den här filmen för att etablera stämningen, etablera karaktärerna och deras sinnestillstånd. Och ja, ja då blir det ju en hel del, ja jag skulle inte vilja säga dödtid, men tid och det inte händer så väldigt mycket. Men alltså skulle man klippa bort det så jag undrar om det inte hela filmen hade havererat där för jag tror det är alla stunder som egentligen behövs. Jag har verkligen svårt att ta fram saxen och bara peka här tar vi och, och klipper bort några rutor här och, och lite där utan det är ändå så kompetent gjort och det är så bra sammanfogat att nej man ska inte ta och börja plocka bort kort från det här korthuset för då, då vet man inte om det kommer att rasera fullständigt. Ja det är det som är det luriga med den här filmen därför att i andra då är det ganska lätt att peka ut att ja de här scenerna de tillför ingenting och mm. den här biten är ganska meningslös. Det, det är väldigt tydligt vilket man hade kunnat trimma bort utan att det hade förstört helheten. Här är det verkligen så intrikat och känsligt att, att det är svårt att klippa men samtidigt kan jag inte skaka av mig känslan att den hade behövt strimmas lite grann men... Vad, hur? Ja, det, det, det är snarare ett bevis på att den är så fruktansvärt välgjord på det planet att um, jag, jag inte kan peka ut någonting. Så en eloge för det, det, det är bara en känsla jag har helt enkelt. Mm. Mm. Men om vi ignorerar den, manuset är väldigt välskrivet. Och det är väl hög tid att vi faktiskt börjar ta en lite närmare titt på vad det där manuset innehåller. För uh, vad är det vi råkar ut för i The Others? Jo, tre nya anställda anlände till ett gammalt gods som endast bebos av Grace och hennes två barn Anne och Nicholas. Hushållssysslorna har försummats under en längre tid efter det att alla av Grace tidigare anställda övergett henne helt utan förvarning. Det är strikta regler som gäller i huset. Ingen dörr får öppnas utan att den tidigare dörren stängts och låsts. Detta är på grund av barnens åkomma som gör dem extremt överskänsliga mot ljus. Då detta betyder att alla gardiner måste hålla stängda är tillvaron väldigt dunkel och isolerad för det stackars barnen. Grace försöker på egen hand att uppfostra sina barn, att bli propra, gudsfruktiga människor. Men dottern Ann har kommit upp i åldern då hon har börjat ifrågasätta Grace lärdomar, vilket frustrerar mamman enormt. För att göra det ännu värre påstår Ann att det inte är ensamma i huset. Hon har sett flera personer som beter sig väldigt märkligt och verkar försöka få familjen att bege sig av. Det som Grace först avfärdar som lögner och bortförklaringar från Ann börjar så sakta ligga att få Grace på andra tankar. Hon blir medveten om att det är något oförklarligt i görningen i huset. Men kan Anne verkligen ha rätt? Finns det ett ondskefullt väsen i huset som vill dem illa? Och det här mysteriet börjar. Vad är det egentligen som händer? Vem ligger bakom de här händelserna? Är det någon som vill dem illa? Är det någon som spelar dem ett spratt? Eller är det någon som försöker driva Grace till vansinne? Ja, alla svaren ligger i dunkel och det kommer att ta ett tag innan vi lyckas nysta upp allt det här. Och resan dit är riktigt mysrysligt behaglig för stämningen i den här filmen är sanslös måste jag säga. Och det är den här dunkla miljön inne i huset som bidrar till så väldigt mycket just därför att de envisas som att ha gardinerna fördragna och bara ha fotogenlampor som lyser upp allting. Så det är skuggor precis överallt och jag som älskar den här typen av gamla hus och fotogenljus och allt möjligt där, åh. Det, det är bara så underbart. Jag njuter ut av allting jag ser här. Mm. Och att se riktigt bra skådespelare göra de här rollerna. Ah, kan jag säga något annat än att det är en fest? Mm. Ja, det är en fest för ögat. Och det är en, en fest för intellektet och själen. Och eh, mysryset. Det är det ju definitivt. Och ja, det, det finns... Mycket mörker i The Others. Det finns det både rent fysiskt i avsaknaden av ljus. Det finns mycket mörker i berättandet också. Och det finns mörker i rollfigurerna. Så att det, det är en väldigt dyster, dyster film. Och den här atmosfären av det här tumma, lite smått... Eh, skulle jag väl inte vilja säga, men eh, försummade huset som eh, bara ekar tomhet och isolation. För de, de är verkligen helt isolerade från omvärlden. Där ute där drar den tjocka dimman eh, runt hela huset och omsluter dem på den lilla ön där de är... Och ja det är som en mental dimma som omsluter alla rollfigurerna här också. Det, alla verkar nästan ha någonting som de döljer här i, i The Others. Och det är ju en stor del av, av nöjet här att försöka att skingra den här dimman och, och se saker och ting med, med klarhet. Och det är, där har man ju en... En riktig underhållande och spännande resa framför sig. Och det finns så mycket som vi skulle vilja prata om i den här filmen. För det är verkligen en upplevelse att kasta sig in i den här världen. Och jag hade gärna dissekerat precis allting och vänt och vridit på det. Men vi brukar ju försöka att undvika spoilers i de här podcastavsnitten så att vi får ju försöka att vara lite återhållsamma med vad vi tar upp och hur vi tar upp det och hur mycket vi kan prata om varje rollfigur och så vidare och så vidare för att bibehålla mysteriet. Samtidigt kan vi inte hoppa över någon av rollfigurerna här för att de är så otroligt intressanta allihopa och relevanta och allt möjligt annat så... Vi, vi har ju en, en rejäl lista här på figurer vi ska gå igenom men samtidigt får vi hålla det kort och koncist och eh, försöka hålla oss till, till det relevanta. Ja vi får se hur relevanta vi kan hålla oss här när man inte riktigt eh, kan prata fullt ut om, om rollerfigurer och vad de har för sig och vad det är för några lurig egentligen. Men om vi ska börja från början med, med madammen i huset som styr och ställer allting så, så har vi ju Grace här och hon är ju en väldigt bestämd dam som inte riktigt vet varför hon gör saker men hon vet att de ska göras. Hon kan inte riktigt... Ge en bra förklaring till sina barn varför de ska tro på ett visst sätt eller göra på ett visst sätt. Men det ska göras eller annars. Så ja, hon är en bestämd kvinna som verkar ha lite problem med personligheten här. Att hon inte är så riktigt mentalt stabil, den här människan. Eh, det är någonting som lurar där i bakgrunden och jag som har svårt att riktigt sätta fingret på vad va är det med Grace här egentligen? Är hon bara en eh, inskolad religiös fanatiker det är fråga om här? Har hon någon sorts mentalt problem här? Har hon varit ute för något trauma? Vad är det som har skett med den här rollfiguren? Det är så mycket mystik kring Grace här och ja, Nicole Kidman tar ju den här rollfiguren till extrema nivåer här allt eftersom filmen går det är väldigt lågmält och propert så som Grace vill att hon ska framföra sig men så ser man också när fasaden rämnar lite grann att det finns en helt annan person där bakom också att det är någonting där som tenderar att titta ut ibland och det tycker jag Nicole Kidman presenterar på ett riktigt Eh, härligt visar faktiskt. Jo, Nicole Kidmans prestation här är verkligen klandarfri. Jag gillar Grace som rollfigur just därför att hon ger så mycket liv till den här rollfiguren. Mm. Och jag misstänker att hon som person egentligen bara hade velat vara den här hemmafrun som ja, tar hand om barnen och så är det inte mycket mer än så. Men i och med att hennes maka har gett sig iväg för att slåss i kriget och de har inte hört av honom på väldigt länge så har hon tvingats att gå från att bara vara hustru till att faktiskt vara gudsägare med allt det innebär. Mm. Och det märks att hon, hon försöker verkligen hålla strama tyglar och fasaden ska vara uppe och den ska vara klanderfri och bestämd och här ska min sann inte tramsas eller något sådant. Men det är också tydligt att hon... Hon vill inte vara den rollfiguren, hon vill vara lite mer avslappnad och bara fokusera på det som ja, betyder någonting för henne. Men så länge maken är borta, ja då måste hon ta på sig den här rollen och hon är så obekväm i den. Och det porträtterar Kidman så otroligt väl. Hennes relation med barnen är också väldigt speciell. För som du mm. nämnde, hon är ju väldigt troende. Hon är ju uppfostrad katolik. Och det är väldigt stränga läror som hon vill föra vidare till barnen. Men barnen är lite trots trottsåldern kan vi väl säga. Främst mm. dottern där. För hon har börjat att ifrågasätta både det ena och det andra. Och har kommit med egna påståenden. Och... Och Grace har inte riktigt svaren som hon kan ge på de där frågorna och påståenden. Och det gör att stubbinen är lite kortare kanske än vad den borde ha varit. Så där, där är mycket dispyt mellan familjemedlemmarna i den här familjen. Och det bidrar ju till familjedynamiken och spänningen och konflikten som också läcker in i den här spökhistorien. Ja, utan Grace så hade ju den här filmen varit betydligt tråkigare om vi säger så. Mm. Samtidigt så är det en kvinna som är svår att ja, tycka om eller åtminstone vilja umgås med. Men eh, jag kan inte förneka att Kidman, hon ger Grace liv. Ja, och mycket välbehövligt liv i det här livlösa huset. Så det, det är verkligen en, en flamma som... Eh, Lyser upp mörkret här, det är det sannoliken. För det finns så mycket intressanta aspekter med, med Grace här. Och eh, hur hon försöker hålla skenet uppe inför andra och vara dominant. Och någonting som hon egentligen inte klarar av eller är bekväm med. Men eh, det måste göras och ja, det går ju som det går. Ja, det är... Det är lite spännande att se hur, hur det krackelerar för Grace medan hon försöker vara en kärleksfull mor, eh, lärarinna och hon försöker vara eh, arbetsgivare och, och visa de nya anställda vad som behöver göras, hur det ska göras och så vidare. Det, det är många roller, hon måste ta sig an samtidigt och det är klart det blir svårt för stackars Grace att hålla samman allting. Men prestationen är som sagt oklanderlig, så mm. en stor eloge till Nicole Kidman här. Och jag skulle också vilja ge en eloge till de båda barnen här, Ann och Nicholas, som spelas av Alkina Mann och James Bentley för... Även om de inte har så mycket att komma med mer än att de är barn och de agerar som barn agerar så finns det ändå tillräckligt mycket fingertoppskänsla i de här barnen som gör att man, man köper dem för de rollfigurer de ska porträttera och främst då Ann har väldigt mycket liv och är ju den som gafflar emot mot mamma och ja... Jag, jag är väldigt nöjd med de här båda figurerna. De, de ger mig väldigt mycket och de är ju en viktig del av hela den här händelseprocessen som vi, som vi ser i The Others. Och de är ju så relevant att även här hade ju filmen fullständigt havererat om inte de här hade varit bra porträtterade. Så Man och Bentley har ju åstadkommit någonting som jag tycker är ja nästan klanderfritt. Mm, och och eget skulle jag vilja säga för de har fått någon märklig regi de här båda barnen eh, och agerar ja, delvis eh, på det striktaste kostymdramaviset här med den eh, propra eh, framföring av dialogerna men samtidigt så har de någonting så här lite lite off, någonting som inte känns riktigt rätt i, i hur de levererar dialogerna på någonting jag vet inte om det är, det är betoningen eller eh, närvaron de har här men det är, jag känner mig inte riktigt bekväm i barnens närvaro, måste jag säga. Det är, det är någonting som faktiskt kan, kan skrämma mig lite grann med de här ungarna. Även om de är eh, hur goda och rara som helst egentligen, så eh, vet jag inte vad Amena har sagt till ungarna att göra med, med de här rollfigurerna. Men de gör det väldigt bra i alla fall. Det här är klassiska skräckfilmsungar och det, det håller faktiskt en riktigt hög standard- i, i skådespelarväg här- för Alakina Mann och James Bentley. De, de ger också väldigt mycket liv- till sina karaktärer där. Eh, Anne är ju den som är mer dominant- i sammanhanget, som har mer att göra- och som har mer karaktärsutveckling kanske- genom filmen. Och eh, Alakina, hon kan- framför och få fram väldigt många olika känslospekter här och anpassa sig efter scenerna och jag tycker att det, det fungerar betydligt bättre än många andra barnskuldespelare skulle ha utfört. Så ja, jag tycker att både Alakina och James här gör ett riktigt, riktigt bra jobb och jag får definitivt lite skräckfilmsvibbar från de här båda barnen. Det var faktiskt en iakttagelse jag inte hade gjort. Det, det ligger någonting lite off i deras beteende, ja absolut. Och det följer ju den, den klassiska mallen så att säga med skräckfilmsungar. Men samtidigt så känns de tillräckligt unika och speciella för att de verkligen ska kunna känna som individer här. Det är inte, det är inte tal om några uber-stereotyper- utan de har vissa egenskaper som är klassiska. Skuddespeleriet de får ger att de har lite extra liv- och lite extra personlighet. Och allting fungerar väldigt, väldigt väl. Så en, en rejäl eloge till dem också. Någon vi kanske får nämna lite i förbifarten- innan vi går vidare, det är ju faktiskt- eh, pappa Charles- Grace Mann som har gett sig av i kriget för vi får ju bekanta oss lite grann med honom åtminstone. Inte särskilt mycket och det lilla vi får se är ju väldigt speciellt det också. Vi får ju bland annat se hur mycket Grace älskar honom och hur viktig han är och hur viktig hans välmående är för Grace. Och mm. ja, det, det, är en, det är en väldigt speciell relation de här två emellan och den bidrar ju också till den här lite. ja udda och offiga känslan på att det är någonting här som inte riktigt stämmer och en stor del av det det kommer ju från Christopher Ecclestones prestation här och jag var lika glad när jag såg honom nu som när jag såg den här filmen första gången, därför att jag har en liten speciell känsla för Christopher Ecclestone. Han är en väldigt bra skådespelare. Och dessutom så är det här ju fyra år innan han valde att trampa in i den blå telefonkiosken som The Doctor i Doctor Who. Så han har ju satt en prägel på mig som person och som filmtittare. Och ja, han gör mig glad helt enkelt. Ja, och det gör mig glad att höra att han gör dig glad där Christopher han tillför ändå så väldigt mycket till den här filmen trots att han knappt är med i den överhuvudtaget. Han har inte många repliker alls i filmen utan han bara är där en kort stund sen är han inte där. Men trots det så, så vilar hans ande över hela, för hela familjen. Deras liv går ju nästan bara ut på att vänta på att Charles kommer tillbaka från kriget äntligen så att de är en hel familj igen och allt kan gå tillbaka till att vara som det var förr. Så Charles han finns ständigt där och det pratas mycket om honom så karaktären lär vi ju känna en hel del trots att han sällan är med i bild och verkligen får presentera sig. Men ja, det är en, en, en speciell figur här också, det vi får lära känna av Charles. Och här har vi ju, ja, vad ska man säga, en av nyckelrollerna till den här filmen. Genom Charles så. Börjar man att förstå lite mer av vad det är som händer i, i det där huset? Tveklöst, ja. Och Christopher Eccleston gör ju ett solklart inhopp i den här. Jag hade gärna sett mer av honom. Han hade gärna fått varit med från början till slut. Men å andra sidan hade det ju stulit en hel del från Grace som rollfigur så att... Det är kanske bra att han bara är med så mycket han är. Jag kan aldrig få för mycket Christopher Eccleston men det vi får här ja, ah, fantastiskt bra. Ja, han har en väldigt egen när närvaro här han har en tyngd i, i det han utför och Ja, det, det ger väldigt mycket till, till den här rollfiguren. Det som Christopher gör med så lite här. Så att eh, ja, det, det var ett väldigt bra val till den här eh, lilla birollen. Eh, och ja, jag uppskattar Ekostömn riktigt mycket i den här rollen. Några jag också uppskattar väldigt mycket men där vi kanske inte kan säga fullt lika mycket- det är ju de tre i personalen som helt plötsligt dyker upp och får anställning i det här dystra huset och ska försöka ja återställa lite liv till de här tomma rummen. För där har vi ju Mrs. Berta Mills, Mr. Edmund Tuttle och den stumma flickan Lydia. Och vi får veta väldigt lite om de här tre. Det enda vi egentligen får veta det är det vi lär känna dem i deras interaktion med familjen här. Men de är väldigt förtegna om vilka de är, varifrån de kommer och hur de kunde dyka upp just nu när deras tjänster behövdes som mest. Och det ligger en hel del av mysteriet här. De här tre rollfigurerna är väldigt, väldigt mystiska. Mm. Och vi lär ju mest känna Mrs Mills här, för det är ju hon som interagerar en hel del med barnen, men eh, utan att säga för mycket, jag, jag gillar de här tre och deras närvaro ger eh, en hel del till det här. Mm. Ja, här ligger så mycket av atmosfären, just den här trion av eh, eh, anställda som kommer till gudset här och som från första början visar sig ha en helt egen agenda. Att de är här av en specifik anledning som de inte berättar. De har svaren på precis allting känns det som men... De säger inte ett knyst. De tisslar och tastar på egen hand. Och lämnar alla andra inklusive tittarna i, i dunklet. Så de kan man inte riktigt lita på. Men det verkar ju samtidigt vara så goda figurer. Som eh, nästan är alltså de mest kärlvänliga i, i den här filmen. det är de man, man skulle vilja... ...umgås med egentligen. Det verkar vara riktigt mysiga människor. Så det är, det är riktigt bra skrivet här tycker jag. Trots att inte de heller är med så, så särskilt mycket... ...förutom då Mrs Mills som har desto mer speltid. Så får man ändå ett bra grepp om vem de här kan tänkas svara. Rent personlighetsmässigt. Och ja, jag tycker att de skänker så väldigt mycket eh, av, av den här spöklika mysteriekänslan till, till The Others här. Och ja, jag har väl ingenting att, att säga annat än att, att skådespelarna här gör riktigt bra prestationer också. Såväl Fiona Flanagan, som Eric Sykes och Link Cassidy, det är... Inte ett ont ord jag har att säga om någon av dessa här. Nej, snarare skulle jag bara vilja ge beröm för... Vilka solklara prestationer. Jag hade gärna sett mer av både Mr. Tuttle och Lydia för att de är... Lite mer i bakgrunden i jämförelse med Mrs Mills, därför att hon är ju deras språkrör mer eller mindre, hon umgås med barnen, hon sköter hushållet, hon styr och ställer i köket och hon har ett och annat som hon måste prata med Grace om och... Ja, de andra, de, de driver runt i bakgrunden och det märks när de tre interagerar med varandra att det är ju Mrs Mills som är hjärnan i gänget. Det är hon som säger åt de andra vad de ska göra och tänk på det där och fixa det där och jag hoppas att det där händer för si eller så och det borde leda till det där och så vidare och så vidare. Som du sa så har de ju en agenda, de har ju ett mål som de vill uppnå och det är ju något som de håller extremt hemligt och jag tänker inte avslöja vad det är det hade varit en alldeles för stor spoiler men jag kan ju säga som så att första gången jag såg den var jag extremt nöjd med vad det här barkade och nu när jag åter såg den inför den här inspelningen jag var minst lika nöjd den här gången Mm. Ja, nu, när man ser om den här filmen njuter de av, av de här rollfigurerna på ett helt annat sätt alltså. och, eh, jag blir mer och mer förtjust i Mr. Tuttle för varje gång jag, jag ser The Other för han är egentligen skriven som en, en komisk rollfigur här. Han eh, är så väldigt malplacerad. Han eh, hör hemma i en, en gammal fin brittisk eh, så här pilsnerfilm av något slag. <laughs> med, lite så tjusan hur. Men... Eh, i en skräckfilm hör han inte riktigt hemma. Jag tycker det, det är så underbart liksom att ha honom där. Och jag skulle nästan vilja se mer av Mr. Tuttle i The Others. Varför få den här kontrasten av det hela? Eh, och, och verkligen lek mer med de humoristiska aspekterna av Mr. Tuttle och vad han har att göra med handlingen där. För. Eh, där är ju ändå något, något riktigt, riktigt mörkt som vilar över den här rollfiguren. Tveklöst, ja. Och utan att säga någonting om sammanhanget- jag kan bara säga att det är väldigt pressat och väldigt nervöst. Och då tar Mr. Tuttle till orda Och i och med att han är skriven som den här lite, ja, mer komiska rollfiguren- att han har det här lite mer lättsamma sättet som han levererar sin dialog- då blir det som sägs i kontrast med det som görs så otroligt mer obehagligt. Precis som att, men tar du inte det här på allvar, här händer det grejer just nu som är som är riktigt drastiska. Och så har han ett väldigt avslappnat och ja, vad då? då det, det är liksom så här levererande som man lägger fram allting med. Och ah, det ger mig riktigt, riktigt mysrys faktiskt. Men utan att säga för mycket, enorm eloge till Flanagan, Sykes och Cassidy för det här är tre riktigt bra skådespelare. Det är tre riktigt bra rollfigurer. Och det adderas som film hade varit så fattig utan de här. Mm. ja. Det här är det, den det här är lilla extra kryddan som höjer filmen till, till nästa nivå här. Eh, för att bara ha familjedramat i det här huset. Det, det hade inte gett så väldigt mycket på det långa loppet. Men i och med den här trion som samtidigt har sin egen lilla historia att berätta. Så, alltså, så blir det mer som händer i filmen och ja, det blir... Så mycket mer spännande också. Så det, ja, jag är helt för introduktionen av, av trion här. De gör ett hästjobb faktiskt, de här bifigurerna, med att etablera eh, en stor portion av, av filmen här. Så de behövs verkligen och eh, de är underbara att uppleva. Underbara är verkligen rätt ord för de här. Även om det är en lite udda beskrivning på ett par kufiska figurer i en, i en spökfilm. Men om vi ska ta lämna rollfigurerna och kasta oss in i det visuella istället så måste jag säga att ähm, åh, vilken vacker film det här är. Nu är den väldigt grå, den är väldigt dunkel, färgskalan är extremt begränsad men det gör faktiskt ingenting för det... Det framhäver allt som händer på ett helt annat sätt. Den här filmen känns nästan som en, en svartvit film trots att den har alla färgerna kvar. Det, det är precis som att någonting har slunkit in och slukat allting och det bara är de absolut mest dunkla färgskalorna kvar. Och tillsammans med all dimma och tillsammans med alla flammande ljus... Mm. Jag sugs verkligen in i den här atmosfären och njuter i fulla drag för även om jag får en hel del kalla i många situationer här så hade jag gärna suttit med i de här riktigt mörka rummen och bara njutit av allting. Mm, ja, tänk att ha ett sånt hus egentligen. Det, det hade varit som julafton varenda dag och bara promenera runt där och, och njuta av det stora tumma rummen, den här propera men ändå lite märkliga dekoren, det lite små småförfallna lite här och där och det ständiga mörkret. Ja, det, det hade varit ett drömhus tror jag. Så jag hade definitivt kunnat spendera en hel del tid där. Och ja, inramningen här rent visuellt är imponerande, måste jag säga. bara jag använder så mycket tomhet i sin komposition. Så mycket mörker. Att det egentligen inte är så mycket faktiska saker i bild. Men ändå så får det en sån... Effekt, Det här är mästerligt utfört skulle jag vilja säga på många vis. Just samspelet ljus och skugga fungerar helt perfekt här. Allting är så noga utplanerat med ljussättningen här och hur det spelar sig mot de mörka partierna i varenda bildruta. Det är riktigt, riktigt bra. Det här är Skolboxes exempel på... På belysning faktiskt. Och ja, rent cinematografiskt, alltså hur de dramar de in här, så är det vågat, måste jag säga, för att drama in en skräckfilm på det här ja, nästan trista och inrutade viset, men det fungerar. Eh, det tillför så mycket känsla till den här filmen- för som handlar så mycket om, om tomhet och mörker. Att eh, bilderna går verkligen hand i hand med berättelsen här. Och jag tror åtminstone att jag förstår hur man tänkte- när eh, man skapade bilderna till, till The Others här. Och det jag håller, håller med. Hur kan man göra den här filmen på ett annorlunda vis? Allting är riktigt, riktigt snyggt här- Alltså uppbyggnaden av sceneriet här är riktigt spännande också. Det lilla man får se mitt i allt mörker och så så kan man få lite ljusstrimmor genom fönstergluggarna emellanåt. Så man kan se lite grann hur huset faktiskt ser ut. Och, ja, det, det är snyggt, det känns bebott och det känns öde på samma gång ja, det, det är mycket sådana här kontraster som man jobbar med i det visuella och att det, man hör kanske att jag är ganska imponerad över hur den här filmen ser ut det är en känsla som jag fullt kan sympatisera med för jag är också extremt imponerad över både hur de har valt att bygga upp bilderna i den här filmen hur de har valt att lägga upp dekoren, hur de har filmat allting, ljus, filter allting och även de specialeffekter som man har valt att ha med i den här. För det behövs ju lite grann när det ska vara en spökfilm i alla fall. Hust, hust, harkel, harkel. Frågan är bara vad, hur och när det ska användas. Och det som är med här, det är mästerligt gjort. Särskilt för att vara 2001. Därför att, ja... Vid den här tiden så var en hel del sådana effekter väldigt grova och de digitala efterredigeringarna var med dagens mått med inte så övertygande. Men det lilla som finns här, det är så mästerligt gjort och det är så mästerligt inlagt att det nästan är tidlöst. Det, det fungerar fortfarande lika bra idag som du gjorde när filmen kom. Och jag hade nästan förväntat mig att det skulle se lite sämre ut. Men för vad det är värt så fick jag samma intryck av det. Det gav mig samma fantastiska mysrys. Och det spelar inte så stor roll att det var ett par små skarvar här och där. Det synkroniserades så väl med, med resten av både bild och atmosfär. Så mm. en eloge för att de har hittat någonting som faktiskt ja, ja håller fortfarande. Ja men visst ja, det, det, det luktar klassiker över den här filmen en kommande klassiker i eh, spökfilmsvången definitivt. Och eh, jag bara kommer att tänka på en specifik scen i The Others där som är ett bra exempel på hur de arbetar eh, med visuellt berättande också. Det är när de båda barnen ligger och ska sova i, i sängen där men eh, Ann har eh, börjat prata med en av eh, de här spöklika gestalterna som hon påstår sig se i, i huset där. Och sättet som den här kameran följer konversationen och eh, brodern Nicholas i sängen och vad som händer runt om dem det är riktigt jämlands imponerande och frustrerande för de har placerat kameran precis så att man inte är riktigt säker på vad som egentligen händer eh, om det här verkligen håller på att hända eller om det är bara är en som bråkar med sin bror eller vad det är som eh, håller på att inträffa här. Det är Precis så, åh oh, så måste det vara, men nej det kanske inte är det trots allt. Det är ett mästerligt eh, scenuppbyggande med, med kamerarbetet i den scenen och jag tror det är den jag eh, kommer att bära med mig mest från The Others faktiskt. Jo men där är många andra som har ungefär samma kvalitet i den här filmen men just mm. den har blivit väldigt ikonisk. Och där impulsen kan vara både hos publiken och filmmakarna att egentligen vill de fokusera på det än sitter och tittar på därför att det skulle vara mer extravagant att titta på. Men man väljer här att fokusera på Nikolas känslotillstånd istället. Man fokuserar på hur han upplever systern när hon pratar och vad det nu än är hon pratar med. Om det faktiskt finns där eller om hon retas med honom eller vad det nu än må vara. Och det är hur han går från... Lite smårädd till riktigt, riktigt rädd och hur den senare får ett klimax innan det klipper vidare. Mm. Ja, det är, det är snyggt gjort, det är kusligt, det är obehagligt och äh, riktigt, riktigt underbart. Ja det, det här är högklass på, på stämningsbyggandet och ja det är så här en bra skräckfilm ska vara uppbyggd i, i min mening just med eh, berättande att man tänker till och att man bygger upp scenen och exekverar den på bästa möjliga sätt för att få en effekt. Det är, ja Det är riktigt riktigt snyggt gjort här. Och ja, jag kan inte hitta några direkta alltså, negativa aspekter med just det, det visuella här. Allt vi bjuds på är så väl genomtänkt, så väl utarbetat och så väl genomfört här. Det, det, det finns liksom ingenting här. Jag har i och för sig fått eh, se en lite sämre eh, kopia- på dvd som inte var riktigt optimerad där man inte fick samma djup i, i bilden som jag har varit van att se den här filmen. Så man får kanske passa sig för vad, vilken kopia av The Others man plockar upp från filmhyllan om man vill köpa sig ett X. För det kan visst skilja sig åt en del med hur filmen presenteras faktiskt. Jo, det är ju tyvärr också en faktor man ibland måste räkna med tyvärr. Jag hade helst sett att man alltid fick bästa möjliga kopia men så är det tyvärr inte. Men när det gäller det visuella som vi redan har nämnt, specialeffekterna är snygga, mm. inramningen är snygg, dekoren är snygg och som vi antyder med mitt velande fram och tillbaka, klippningen är också sanslöst bra. Den är så välbalanserad så även om man hade velat trimma ner så vet man inte riktigt var man skulle sätta saxen i den här och för mig är det ett riktigt bra kvalitetstecken. Och musik och ljud och allting det fungerar ypperligt här så där är inte mycket vi kan klaga på egentligen utan det börjar väl helt enkelt närma sig att vi, att vi ska ta och, och slutsummera den här filmen och jag måste säga att jag är nästan lite besviken för jag, jag hade nästan en känsla av att vi skulle klaga på mer än vad vi gjorde. Ja, det, det kändes så, speciellt eftersom vi båda ser om den här filmen nu. Vi, vi vet vad den handlar om och ja, wow-faktorn har väl kanske lagt sig lite grann. Men tydligen var så inte fallet. Vi kan fortfarande bli imponerade av en film som vi har sett både en och flera gånger förut här. Och, ja, det var Det var lite intressant att få uppleva, det måste jag säga. Och ja när det gäller The Others så är ja, är väldigt speciell eh, som film i allmänhet och som skräckfilm i synnerhet den är en så, så dämpad och långsam film eh, som från första bildrutan ger känslan av att ja, det är någonting som inte riktigt står rätt till här. Den är uppbyggd som ett kostymdrama men långsamt börjar den fasaden och ge vika för något helt annat och ja, det är här styrkan ligger att man aldrig riktigt vet vad som för sig går här. Det finns inte heller en enda person i den här filmen som inte är Ja, helt full av mystik och hemligheter och ja, allmänt mörker bara. Jag menar bara bygger upp den här filmen på ett riktigt imponerande vis alltså. Ehm, varenda scen skapas med den här säregna mystiken. Att det, det känns väl bekant men det känns ändå lite annorlunda och märkligt och ja, på så vis så, så kryper filmen in under huden eh, på tittaren och skapar jag faktiskt en, en sann obehagskänsla emellanåt och eh, han håller dessutom berättelsen höld i dunkel hela vägen fram till slutet så att man aldrig riktigt kan vara säker på vad som pågår och vem man kan lita på och det är små planteringar här och där som Leder oss till en avslutning som inte helt kommer från ingenstans utan ändå känns ja, tillfredsställande och ändå förvånansvärt logisk också. Det har ju också varit fråga om en visuell stil i den här filmen som verkligen går hand i hand med berättelsen. Det är dunkel och tumhet men... Den här filmen känns ändå inte att det fattas någonting rent visuellt. Det, bilderna säger någonting ändå. För det är så fint kameraarbete. Det är en så strålande ljussättning. Det, det är sånt här som får en spökhistoria som denna att verkligen fyllas av liv. Och den nästan minimalistiska bildkompositionen som finns i The Others. Det, det stärker verkligen filmen som helhet. Det här är ju också en, en spökfilm som går in för att göra mer av en karaktärsanalys och det övernaturliga, det skulle jag vilja säga mer av en, en ram kring personporträtten i den här filmen och man spenderar så väldigt mycket tid med de tre huvudpersonerna här. Och man hinner skapa en relation med dem. Så när det börjar inträffa både det ena och det andra senare i filmen så, så växer obehaget kring deras situation. Och, ja, resultatet är, det är en av de mest engagerande spökfilmerna som jag har sett eh, på många härransår faktiskt. The Others, den de slår an lite andra toner än vad andra filmer gör och det är det som gör att filmen står ut för mig det är en film med, med vissa tempoproblem, det måste man ju säga men det är ändå en, en givande upplevelse som visar upp en helt annan sida av genren det är en klassisk premiss men det är ett nytt berättargrepp och det är en film med, med konstnärliga ambitioner och ja, den, den blandningen tycker åtminstone jag är intressant så svattningsvis så kan man bara säga att The Others är helt enkelt inte som de andra filmerna. Ja, jag kunde inte ha sagt det mycket bättre själv för den är verkligen inte som alla andra i genren samtidigt som den har allt som de andra i genren har. Den har spökhuset, den har spökerierna, den har alla de kufiska rollfigurerna som man inte riktigt vet var man har och... Det gör att den här blandningen känns så klassisk samtidigt som det är någonting i manuset, någonting i historien, någonting i alla rollfigurerna som bara känns nytt, fräscht, intressant och så otroligt passande. För jag måste säga att jag var grymt imponerad över manuset i The Others. Hur man valde att lägga upp historien, hur den stegrade, hur den gick upp och ner i mysteriet. Man fick veta mer och mer samtidigt som man undrade, vad är det egentligen jag får veta här? Vad, vad ska det här leda till? Och där många filmer i den här genren kan kännas... Lite som ett antiklimax mot slutet just därför att de, de byggde och de byggde men, men slutet var inte riktigt i klass med vad de hade lagt upp för så måste jag säga att The Others har inte det problemet, inte i mitt tycke åtminstone. Det här är en vacker film, det här är helt rätt nivå på mysrys, det här är fantastiska rollfigurer som det är väldigt lätt att följa med och njuta av, även om de kanske inte är personer man hade velat umgås med all tiden om vi säger så, men, men de är intressanta att följa i en sån här riktigt härlig spökhistoria. Den är tillfredsställande, den är välgjord, den är ett nytt grepp i en genre som är väldigt klyschig och jag kan inte påstå att jag har sett någon film som kommit efter The Others som har den här fantastiska kvaliteten. Man hänfaller väldigt lätt på klyschorna, man hänfaller väldigt lätt på att trampa upp samma stig som redan har trampats flera hundra gånger. Och där har man istället i The Addos valt att gå en, en liten genväg, att ta en lite annorlunda rutt, att försöka prova någonting nytt. Och slutresultatet är ju också sanslöst bra. Nu är nog det här en film som kommer att vara väldigt smakbetonad. Det vill säga att om man njuter av den här eller ej, det beror på ens personliga smak. Det kan jag inte säga emot. Men på alla plan där det gäller så är kvaliteten där i bild, manus, allting. Så jag vill väldigt gärna rekommendera The Address om man inte har sett den. Gillar man dessutom kostymdraman och intrikata historier och där det hela bygger på att man inte riktigt vet förrän i slutet hur det verkligen ligger till- då kommer det Others att vara en solklar träff. Och även för de som föredrar jumpscares och den typen av kladdig skräck- och spökfilm se The Others ändå, därför att det är, det är nyttigt att uppleva den här typen av historia också. Den är inte lika snabb, den är inte lika händelserik på det sättet. Men det här är ett stycke filmhistoria som jag är helt övertygad kommer att bli en klassiker i framtiden om den inte redan ses som en. Ja, lovorden har ju haglat över den här filmen så ja, man kan väl kanske redan nu anse den här filmen vara en, en, en modern klassiker av rang faktiskt. Och det är lustigt att vi pratar om klassiker och lovord och att ösa beröm och så vidare och så vidare. Därför att det blir det nog ett litet stopp på nu för vi har sett så mycket bra film, vi har sett så mycket av kvalitet att vi bestämde oss för att nästa film vi ska titta på är inte en som är känd för att ha ordet kvalitet i sin beskrivning. Nej men den är känd i alla fall, det är någonting och den kan väl nästan räknas som en klassiker åtminstone för eh, det är en titel som eh, många många har åtminstone hört talas om. Eh, kanske inte alla som har sett men eh, det ska vi i alla fall ta och göra till nästa vecka. Och, Ja det är ju en film som vi egentligen redan har pratat om i ett annat sammanhang och en annan film men nu ska vi verkligen djupdyka ner här och, och se vad det egentligen är fråga om. Ja, utan tvekan. Och eftersom att vi börjar närma oss Halloween och vi satt och pratade om vad ska vi titta på och det börjar närma sig så fick vi idén att vi, vi kanske ska ta en, en film som, som är skräckinjagande av en helt annan anledning. Kanske inte så mycket innehållet utan omständigheterna runt innehållet. Hur det är upplagt, hur det är skrivet, hur det är genomfört och hur... Eh, intressant slutresultatet är egentligen. För jag, jag tror det är ett ord som vi kommer att använda väldigt mycket istället för att säga ord som skräp eller vad tusan tänkte man här. Det, det är intressanta val helt enkelt. Ja, det, är, det, det vet jag inte om jag vill säga alla gången. Det, det kommer kanske lite, lite skräpord in i dialogen också, men... Eh, eh. Underhållande är väl ord som man skulle kunna använda i alla fall. Vi kommer nog inte att sitta och vara förbannade nästa vecka även om det är en, en, kanske mer av en kalkonrulle vi ska tackla här så kommer vi nog att vara, vara ganska så glada till mot, trots att vi är mer av en, en, en rysare vi, vi ska tackla och trots att den har ganska dåligt rykte bakom sig. Ja, och just därför så låter det så konstigt att du säger att Åh, oh, vi kommer nog att skratta och vara glada Med tanke på vilket haveri vi ska titta på egentligen Men det här är någonting som jag misstänker att det det är så illa att det går hela varvet runt och blir lysande just därför att det är så katastrofalt. Det, det kommer att bli en upplevelse helt enkelt. Och det här är en film jag vet att du är väldigt förtjust i Jag har sett många, många gånger. Och jag har undvikit den av flera skäl och ser därför fram emot att, ja, att faktiskt ta mig tiden att sitta och titta på den för första gången och kommer att ha det här... Väldigt, väldigt färska intrycket av ja, den galenskap vi egentligen ska kastas in i. Mm, ja, det är en, en speciell hjärna som eh, vi kommer att bekanta oss med till, till nästa vecka. En eh, konstnärlig hjärna som... Eh, jag är mer engagerad och, och brinner för det han gör absolut men som kanske inte riktigt har all kunskap och all vett som behövs för att, att genomföra det här med, med filmskapande kanske. Ja, han hade väl inte riktigt rätt fingertoppskänsla när det gällde att skapa film, den här kan, Men eh, vi kommer åtminstone att få se skräckikoner, zombies och utomjordingar bland mycket annat till nästa vecka. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.